6. Жучині бійки Ньют продовжує свій лист наступного ранку. Ось що він додав. Ранок настав. Проспавши цілих вісім годин, свіжий, як огірочок, я пишу далі. У гуртожитку зараз тиша. Усі пішли на лекції, окрім мене. Але я маю привілеї. Я вже не мушу ходити на лекції. Мене вигнали тиждень тому. Я вчився на першому курсі. Добре, що мене вигнали. Я став випрепоганим лікарем. Закінчивши цей лист, я, мабуть, піду в кіно. А може, якщо сонце вийде, погуляю уздовж урвища. Наша ущелена прекрасна, правда ж? Цього року дві дівчини стрибнули в прірву, тримаючись за руки. Бо їх не прийняли до того жіночого клубу, до якого вони хотіли. Вони хотіли в Трі Дельта. Але повернемось до 6 серпня 1945 року. Моя сестра Анджела часто казала мені, що того дня я дуже образив батька, бо не захопився колискою для кішки, не захотів сидіти з ним на килимі та послухати, як він співає. Може, він дійсно образився, але не думаю, щоб він це глибоко відчув. Батько був захищений від образ краще, ніж усі люди на світі. Ніхто не міг зачепити його, тому що він був взагалі байдужий до людей. Одного разу, десь за рік до того, як він помер, я просив його розповісти щось про мою матір. А він не зміг нічого пригадати про неї. Ви колись чули відому історію про те, як мої батьки поснідали того дня, коли мали поїхати до Швеції по Нобелівську премію? І якось надрукували Saturday Evening Post. Мати приготувала смачний сніданок. А коли вже прибирала посуд зі столу, знайшла поряд із батьківською чашкою з-під кави дрібні монетки. 25 центів, 10 та ще три по одному пенні. Батько залишив для неї чайові. Глибоко образивши батька, якщо так і було, я вибіг на двір. Біг сам, не знаючи куди, доки не помітив мого брата Френка під великим кущем спіреї. Френку тоді було 12. І я не здивувався, побачивши його там. Він проводив багато часу під кущем, коли було спекотно. Немов собака, викопував собі лігво в прохолодному ґрунті між корінням. І не можна було здогадатися, що Френк візьме з собою, ховаючись під тим кущем. Одного разу це була непристойна книжка, другого пляшка з вишневим лікером. Того дня, коли скинули бомбу, Френк приніс столову ложку та скляну банку з кришкою. Ложку він саджав різних жуків до банки, та примушував їх битися. Бійка жуків так мене зацікавила, що сльози мої миттю висохли. Я забув про батька. Яких саме жуків Френк тоді посадив до банки, не пам'ятаю. Але пізніше ми влаштовували ці бої часто, тому я запам'ятав такі варіанти. Один жук носоріг проти сотні рудих мурах, одна стонога проти трьох павуків, руді мурахи проти чорних. Жуки не хотіли битися, доки не потрясяш банку. Тому Френк саме цим і займався – трясінням банки. Потім вийшла Анжела пошукати мене. Вона підняла гілки з одного боку коща і сказала «Ось, дити. Вона спитала Френка, що він робить, і він відповів «Експериментую». Френк завжди казав це, коли його питали, що з його погляду він робить. Він завжди казав «Експериментую». Анжелі тоді було 22. З 16 років вона була справжньою головою родини, відколи мати померла, а я народився. Вона любила повторювати, що в неї троє дітей – я, Френк і батько. Вона не перебільшувала. Бувало, що морозної пори Френк, батько і я стояли перед Анжелою рядком у передпокої, і вона закутувала нас однаково. От тільки я йшов потім до дитячого садочка, Френк – до школи, а батько – працювати над атомною бомбою. Одного такого дня, пам'ятаю, запалювання зламалось, радіатор замерз і автомобіль не заводився. Ми сиділи в салоні, і Анжела натискала на стартер, аж доки акумулятор не розрядився. Тоді батько заговорив. Знаєте, що він сказав? він сказав? «Дивні ці черепахи!» «Що ж там дивного в черепахах?» – спитала Анджела. «Коли вони ховають голову під панцер, хребет у них згинається чи скорочується. До речі, Анджелу можна вважати ніким не оспіваною героїною епопеї з атомною бомбою. Про це, як мені видається, ніхто не писав. Може вам знадобиться? Після розмови про черепах, батько так ними захопився, що припинив працювати над атомною бомбою. Нарешті хтось із учасників Манхетенського проекту прийшов до Анджели порадитися, що робити. Вона сказала їм, що треба винести геть батькових черепах. Отже, якось уночі вони увійшли до його лабораторії та вкрали черепах разом із акваріумом. Батько ніяк не відреагував на зникнення черепах. Він просто підійшов наступного дня до свого робочого місця, роздивився, з чим можна погратися та про що подумати, а там уже все, що залишилось, щоб погратися та подумати. Було так чи інакше пов'язане з бомбою. Витягнувши мене з-під куща, Анджела спитала, що сталося між батьком та мною. Я все повторював, який він огидний, як я його ненавиджу. Вона мене нашльопала. Як ти смієш казати таке про свого батька, сказала вона. Він один з найвидатніших людей в історії. Сьогодні він виграв війну. Чи ти второпав, він виграв війну. І вона нашльопала мене знову. Я не сержусь на Анджелу за те, що вона мене шльопала. Батько був сенсом її життя. У неї не було залицяльників. Узагалі не було друзів чи подруг. Було тільки одне хобі вона грала на кларнеті. Я знову сказав, що дуже ненавиджу батька. Вона ще раз ляснула мене, тоді Френк виліз з-під куща й штовхнув її в живіт. Сестрі стало дуже боляче, вона впала і стала качатися по землі. Коли вона змогла дихати, заплакала, закричала, покликала батька. Він не прийде, засміявся Френк. Френк мав рацію. Батько визирнув з вікна. Подивився, як ми з Анджелою плачучи катаємося по землі, а Френк стоїть над нами і сміється. Потім він зник десь у глибині дому, навіть не спитавши, чому ми здійняли такий галас. Люди не були його спеціальністю. Чи цього досить? Це стане в пригоді для вашої книги. Чесно кажучи, ви мене дуже обмежили своїм проханням додержуватись лише того дня, коли скинули бомбу. Я міг би розповісти чимало потішних анекдотів про бомбу та батька з інших днів. Наприклад, чи знаєте ви оповідь про те, як батько поводився в день першого випробування бомби валамогорду? гордо Після того, як вона вибухнула, коли стало очевидно, що Америка здатна знищити ціле місто однією бомбою, один із учених звернувся до батька зі словами. «Відтепер наука пізнала гріх». Знаєте, що сказав йому батько? Він сказав, що таке гріх? З найкращими побажаннями Ньютон Гонікер.